Və inşallah, yəni var və istərdi ki, yəni ehtiyac olduğundan, yəni yeni bir mövzudan da, mövzudan da yəni, dərs keçək. O da ki, inşallah, yəni filgələrə ölməsidir. On yəni, filgələr də onbizi ki, yəni bu gün bu günlərdə filgələrdən danışmağa, filgələri öyrənməklə yəni inşallahlar yəni, ehtiyacı var. Çünki, əhvalar insanların firqələrə bölünməsi, yəni bu heç də yəni bir şey deyil, yəni heç kimin ən olan bir şeydir. Çünki bəziləri, yəni xüsusən də əhlüsünnə o rədd edirlər ki, yəni əhlüsünnə sələflər deyil, insanları təfriqə edir, insanları bölürlər. Deyilərik ki, sən xəvarisənsən, sən ixfansasən, sən təkfirsənsən Əşəndə bu sözü deyənlər, yəni necə deyirlər, yəni böyükdən atmışlar, böyükdən atanlardandır. Çünki Əhlüsünnədən qabaq artıq peyğəmsəm xəbər vermiş ki, bu ümmət 73 filqəyə yəni, bu insanların 73 filqəyə bölünməsi haqqında artıq yəni peyğəmsəm özü xəbər vermişdi. Və o ində inşallah, yəni çox dərin getməyəcək, təxminən 15-20 il digər kiriş olacaq yəni filqələr məzhəblər haqqında və ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki yəni bu firqələr bölməsinin öyrənilməsi faydaları çoxdur. Bu elmin öyrənilmənin faydası çoxdur. Hətta bunu öyrən, öyrənmək lazım deyil deyənlərə də, yəni rəddələr var. Çünki firqələri insanlar öyrənsə, onun ona olan üstün cəhətləri var. Əvvallah insanlar əgər bir firiqə haqqında öyrənsələr, o firiqənin artıq fikirlərindən, reylərindən uzaqlaşacaq, onların feyirlərindən uzaqlaşacaq. Tam ki, əgər sən bilsən ki, xavaricərin sifətləri budur, xavaricərin reyləri budur, və yaxud da ki, mühətəzilərin reyləri budur, və yaxud da ki, matrudilərin reyləri budur, e, kəlamları budur, və yaxud ki, əşarilər kimlərdir, və yaxud ki, cəhmiyyələr kimlərdir, və yaxud ki, ona neyələnizi de başqa-başqa kəlaməhləri kimdir? Ondan sonra gəlir bu abəkilər, gəlir firqələr var, bəlkə ki var, firqələr var. Və təcərrübhədə rafizlər haqqında, ismaililər kimdir? Ondan sonra e, duruzlar kimdir? E, 12 imamlar kimdir? Yəni bu hansı firqələr bölməsidir? Və insanlar da, yəni düzü, bəzi firqələr Azərbaycanda yoxdur. İnşallah Allah eləsin ki, solmasın da. Amma elə firqələr var ki, bəli, bu deyən ki, Azərbaycan, hətta hər yerdə yayılıb. Yəni, xüsusən də, yəni, Və yaxud ki, ondan sonra götürək e, xavariclər, və yaxud ki, sufi təriqəti, bunlar və yaxud bunlardan törənən qollar, yəni bu cür artıq fitnələr, firqələr mərakət bugün Azərbaycanda da var düzdür, yəni o cür səviyyədə inkişaf edəmsə də, elhamdülillah bu gün Azərbaycan da yəni əhlüsünnə rəyi üstündür. Yəni sələfiliq iqtisadı sələf fərqləsi üstündür. Daha da bir oza də yəni zuhri idi və bu o demə belə o bizə məhni olmalı deyil ki, biz batil əqidələri fikirləri öyrənməyə Çünki sələflərdən eləsi olub ki, öz oğulma, yəni zəif hədisləri də öyrədib. Niyə görə? Onlardan bir edir İmam Əhməd. Niyə görə ki, insan bilsin ki, bu zəif hədisi, sabahsının qarşısında bilsin bu zəif hədisi, bu qondar mədisidir. Aqı gün də bizim o firqələri öyrənməyimizin üstün cəhdlərinə biri odur ki, biz artıq haqqı batilən ailə Biz artıq, yəni bizə dəvət olmanda, yəni söhbət e, oturduğumuz hansısa bir məclisdə, söhbət getdiyimiz zaman biz artıq deyəcəyik ki, bəli, bu hansı məhsul, hansı məhsulun rəyidir. Biz artıq biləcəyik ki, bunlar hansı etiqadla gədilər, hansı mənhecin yaşayırlar. Çünki əslində onların özlərinin də dəlilləri batıl dəlillər deyil. Onların təllilləri də Quran və sünnədir. Məsələn, misalən götürək xavarijlərin qoyduqları inil hukmilə əlillə, Allahın hüqumdür. Bu söz haq sözü, batıl sözü Allah sonra Qur'an kəndə buyuruyor ki, inil hokum illə və hədislər aylərdə bunu göstərir ki, hökum yalnız Allahındır. Sadəsə Əli radiyyələrin vaxtında o zaman ki, xabariclər Qur'anı qaldırdılar, nizələrin ucunda qaldılar yuxarıya və dirlər ki, inil hokum illə illə, inil hokum illə illə. Əli radiyyələrin dedi ki, əl qoulun haq yürüyülü bihil batil. Ki, o söz haq sözü yalnız onunla batil istəyir. Çünki o söz haq söz Və bu gün o dilən sözlər, zikr olan ayələr haqqdır. Xüsusən də təkbir məsələlərində, ondan sonra namazdır. Bəli, dəlillər ailələr hamısı səhiddir. Yalnız onlardan istida eləmək düzgündür. Yəni düzgün istida edə bilərlər. Çünki o dəlillər həm əhl-üsünnə dəlildir, həm də ki əhl dəlilləridir. Ona ilə biz bu gün o firqələr, biz bu gün o firqələr öyrənməkdə bizə ehtiyac var və Allah da elələsin ki, inşallah Allahın izni ilə, yəni başa çatdıraq və xüsusən də demirəm, bəzi incəliklər var, o incəliklər də yox, amma ki, elə məsələlər var ki, Tilqələr barəsində, məsələn, Azərbaycan daha çox yayılan xavariclərdir, və ya da ki, rafizlərdir, onların da kimdir, nədir, bunların hamısı öyrənmək vacibdir. Hətta niyə görə, hətta biz, necə deyələr, öz düşmənimizi ayıraq, biz batili, haqqı batildən ayıraq. Hansı bunun faydalı bir oldu ki insan bu firqələri öyrənməklə firqələr öyrənmən özünü də məxsus edirəm özünü də qoruyub saxlayırlar çünki insan yəni ən yaxşı müdafiədir ki sən bahtlı biləsən artı sən baxdılıb biləndən sonra o artıq səni müdafiə edilməkdir. Çünki eğer sən öz əqidəvi, öz mənəzi bilmirsənsə, yəni hansı əqidə üzəndə yaşadığı bilmirsənsə, sənə gəlib nə cür xütbə eləsələr, söhbət eləsələr, dəvət eləsələr səni heç çatmaz. Çünki bu gün məsələn, biz qafiləyik Naxsanilərin dəvətindən, biz qafiləyik Yahudilərin dəvətindən, biz qafiləyik əhl Bidətin dəvətindən Ə, xüsusən də bu gün Azərbaycanda bizə qardaşımız Zeynəqamə yəni, Qutbədə dedi, yəni Naxsanların dəvəti xüsusən də baş alıb gedir. Eh, yəni, hətta görsə ki, naslanlar, düz indi Azərbaycan, o düz, səviyyədə olmasa da, yəni başqa dövlətdə də görsən onlar müsəlman radioları adında məni. Məsələn deyirlər ki, Məhəmməd və ya təki Əli bu cür addlarla görsək ki, radio kanallar var, yayılışlar var o cür adlarla da orada mühaddələr aparırlar. İbn Məhəmməd gəlib beləsiz, bu gün Əli mühaddirə eləyəcək və müsəlman deyə qulağı ilə bir şəkli bu Qurandır. Çünki ki, biz Quranı təcvizən oxuyuruq, avazını oxuyuruq. Onlar İncildən o oxuyurlar və avam insan da baxır çünki e, İncil nə qədər təhrif olunsa da, nə qədər yozulsa da, nə qədər qondarılsa da, orada haqq haq var, Allahın kəlamı var. Çünki insan İncili oxuyanda, bəli, baxırsan ki, bəli bu Allahın kəlamıdır. Allah sünda ki, mənə ibadət elə və mənə ibadət etməyin. Bu Allahın kəlamıdır. Və çatdığı görür ki, İsa deyir ki, mənə ibadət eləyin. Bu artıq Allahın kəlamı Çünki o İncilin içindədir er ki, İsa deyir ki, mənim Rəbbimə Amma başqayı da görürük, bəli, qondarı var. Həmçin də baxıdır ki, nəsrələn dəvətindən, xüsusən də onların dəvətləri, yəni məşhur idmançılar, məşhur aktorlar, ulduzlar onların vasitəsilədir ki, çünki onları bütün insanlar tanıyır. Yəni bütün dünyada tanış məcəhsən götür bir dənə qardaş götür. Onu məsələn götür İbn Baz, İbn Baz yalnız müsəlmanlar tanıyır. Amma götürdü nə kafir futbolçunu? Bu gün bəlkə 5 məsciddə namaz, 5 namaz məssiqla insan onun bütün tarixini bilir. Götür nə bilir? 2 götürür. Hansını götür? Yəni bu da o deməkdir ki, biz bu öz İslamımızı bilmədən gəfilik. Yəni biz bilməliyik. Sorsan ki, Buxar kimdir? Dici ki, hökmdar sahibidir. Buxarın əsl nədir? Allah alay düşünəsən. Allah. Sovuq məsələ üçün futbolçudan franşiz kimdir? Düşünəsən nə harda doğulub, harda oynayır, necə satılma? Bu da niyə görə? Çünki Müsəlman, Müsəlman artıq onu özündə biz ideyələr hədəf kimi tutur. Hətta baxsan ki, onun məyxası, genin özünü ona oxşatmaasında kafirdir yani onun müvafiqisi ilə də Müsəlman dövlətlərindən də hissən aparılır. Məsələn, görürsən ki, hansı misalman dövlətlərində, məsələn, çünki ağaclıq verir, vəlta ki, e, tufan var, su, taşqınlar və zəlzəllər, görürsən, həmən komanda, həmən xristiyan dəvət oraya gedir. Yəni, Kırmısı Kriz, vəlta ki, cəmiyyət adından, vəlta ki, başlıq xristiyan cəmiyyət adından, görürsən ki, birbaşa oraya gediləcək ardımları yenirlər və kimlərin başı həmən idmansıra fütbolsuları nəticəsində dəvəti də onlara aparırlar. Oy, o, tam ki futbolçu ilə onu dəvət eləmir. Futbolçunun sayəsində yığılarlar. Aməsən, sən burada desələr ki, desələr ki, məsələn ki, tam ki falan şəkil hazırlayırlar. Kim gələcəyəm heçsə. Yalnız amması qalanlar. Əgər desələr ki, falan futbolçu gəlir, pulsuz veriliş olacaq. Kim gəlməyəcək onu? La 500 kilometr kənddən basa, basa gələcək nə onun yenə falan idmançıdan bir də avtoqrafiyasını, topunu, nə qədər nə üstünə. Nəyə görə? Çünki artıq qəriblər, yəni necə deyərlər, xəstələnib, yəni haqqı ayrı bilmir və bu cür firqələrin öyrənilməsində də, e, yəni öyrənilməsində faydalarından görə odur ki, insan öz düşmənini bilir, onun torunu bilir, çünki baxırsan ki, firqələrini dərbətə ayrı-ayr edir. Məsələn ki, eylə adam var, təkvisi və yaxud isə firqədən isə, xavar isə, o gəlib birbaşa səni demək ki, e, filan kəs, kafirdir, filan kəs, yəni münafiqdir, o gəlib sənə altdan, altdan. Bir var ki, o sənə götürməsən istəkanda zəhəri versə sənə diliyum ki, içində o bir zəhərdir. Sən tutam ki, acı soq versələr, diliyum və nə ki, zəhəri istəmirəm, acıdır isimlə. Bir də qoru sən gətirir sənə bir çəkən şərbətdir, bağla qaçışmış sudur, içindən acı müaddəsini atır. O, kirinin dadlılığından sən o acılığı hiss eləmirsən və sən onu içirsən və tədrisdən görürsən ki, nə olur? o səni təsir edir. Çünki hər dəfə şirin şirin şirin arasamdan aldığı söz adlı və sən o yadında qalır. Və nəticədə məsələn deyir ki, Fransız belə eləyir, Fransız belə eləyir. Sən yoxsən, boşdusa, bəhtan eləsən və elə bir hadisə o gözə, ha, bu qardaş deyə han ola, ha? qardaş düz deyir. Yərsən onun yanına, nə oldu? Sən belə isən, belədirsən, amma həqiqətən haq tamam başqa idi. Çünki bu gün bizi danışanlar çoxdur. Yəni hər bir adam dindən Yəni, elmi olan da elmi olmayanda hətta yəni elmi olan insanlar da yəni dinləndən danışanda da insan bazarsı onlardan da dəlil tələb eləsin. Yəni səlib tələb eləmirdi. Çünki ola insan nə olsun, ad var ki mədədə, toxuy və atında ola bər insan təhsilin başa vurmurub və də ki gizli qalsa da, yəni qollanıb gedib bilinmir. Yəni onu hər adam da bilmir. Sadəcə gəlir burada fitnə yayılır. Biz falan mədə tələbəsi və falan kimi nəticə görsən ki, o qardaş oxuduğu müddətdə, yəni oxuya bilməyib, boğulanıb və də ki yəni təhsil almayıb. Yəni bu cür hallar olur. Buna görə insan salırsın əgər öyrəndiyi ilm öyrəndiyi adamı çalışmaq öyrənsin. Bilsin ki, tüm sələflər buyurur ki, e, bu elm həqiqətən əmanətdir, bu elm dindir. Bax görsən dini bir kimdən götürsən. Yəni hər bir adamdan da elm yəni şəriətdə götürülmür. Bu o firqələrdən öyrənməkdən faydalanan bir odur ki, insan artıq o firqələr haqqında da məlumat olur və necə deyirlər, artıq bilir, başa düşür və onların hiləsindən də qorunur. Və ümumiyyətlə bax firqələr haqqında danışmaqda elə yəni, Ümumiyyətlə, lüqəti mənası, yəni, furqa, firqa o da yəni, ayrılıq demək idi, topluq demək Düzdür, bəzilər bunu firqə ilə yəni, məzhəbi bir tuturlar. Xeyr, yəni, məzhəb yəni, gedilən yol demək idi. Firqə isə ayrıca bir firqədir, hansısa ki firqə yəni, öz ehtiqadı ilə əqdəçilə ayrılan bir idi. Hansısa məhzəb isə ola bilər insan, hansısa bir məhzəb üzərini fikir tutub gedə bilər. Və ki, məsələn, biz baxarın, görürük ki, Əhli Sün bizə deyilir ki, kiməsələ görürük ki, dörməsə ayrılıblar. Amuhanifə məsəbədi İmam Malik ibn Ənəsindir. Sonra Şafii, İmam Şafii Sonra Məhəmməd ibn İdris Şafii nin məsəbi və sonra Əhməd ibn Ənbəl, yəni Rəhməhullahun, yəni Allah ona məsaləh mələsi, onların məsəbəlləridir. Onlarda da əsas onları məzsəbi qurğunlar, məzsəbzad qurulub bu. Yəni bəz elə bilin şey, onlar özü məzsəb qurulublar, xeyr onlar mədməd, məsəbzad qurublar. Sadəcə onların tələbələri, yəni tədricə onların yolunu getdiyicə bu məhzəb meydana çıxıb. Və bu, yinə təs tə təsadüf deyil ki, yəni, hamı bilir ki, ə, yer küləsində yəni, ən çox yəni, Abu Hanifənin yəni, məhzəbində gedənlər var. Yəni, o da ə, Abu Hanifənin məhzəbində deməzdir. Məhə, Abu Hanifənin ə, Adında gedənlər, əslində isə onlar heç bir də məhzəbdən uzalarlar. Çünki Aba Hanifə, yəni, nəinki Aba Hanifə? Dörd məhzəb var, bir hamısı da buyurur ki, əgər yəni, hansı yerdə ki, Quran varsa, e, səhi dəlil varsa, səhi varsa, mənim məhzəbim odur. Yəni, bu hamısının rəyidir. Şafin haqqında var ki, yəni, harada yəni, səhi hədisi görəcəz, mənim cüzün divara çırpılır və təki başqa məsələ alimənd rəyi var ki, səh hadis mənə məsələ və bunların bu danışıqları onu göstərir ki, yəni bunların məqsədi, yəni insanların məsələsə ayırmaq olmuyor. Onların məsələ məqsədi yəni haqqı izah eləməkdə olub. Buna görə insan, yəni əgər bir məqsəd tutub gedirsə, insan çalışmada deyil təsəvvüfçiş olur. Xüsusən də siz gələnə deyəsən, biz qardaş Hüseyn Şafi məsələ. Demə çox gözəl o problem yoxdur. Çünki dəli bizim istifadə edən dəlillər də ya hənəfinin dəlidir, ya şafinin, ya malikin həmbəlinin. Sadədə mütəssib olmaq ilə, yəni məhzibə mütəssib olmaq ilə demək ki, mən şafiyyəm, haq şafiyinədir, xeyr. Çünki şafi özü deyib ki, haq hədisinədir, mənimlə dur və bugün sən şafin məhzəbin gedirsən sən və səhvacın sənə gəlib ki, qardaş, şafin məhzədi xatı eləyib, səhil rəy abanifə rəyib, sən avtomatik ab Əli sənə gəlb sələk ki, Abahənifə xatı eləyib, səhi, hənbəli məhzəbdir, sən demək ki, sən Hənifədən çox bildir, yaxud da Malikdən çox bildir, bəli ola bilər, ola bilər, çahərdən çayda olan balıq dənizdə olmur, yəni, o demək diyor ki, dəniz böyüdür, hər şey dənizdə olmur, elə balıqlar var, o kəndənizdən qatıq böyüdür, amma elə balıqlar var, dənizdə var o kəndə olmur, biz yaşamırdı orada. Yəni, onu görə deyirlər ki, yəni, ərəbdən belə misal var ki, hərdən deyil qad yücəd fil nəhri, mələ yücəd fil bəhra. Hərdən deyil çayda olan dənizə yəni, dolmur. Də Və əgər Abu Hanifə o deməkə bütün elmi şaml elədi özündə və ya malik və ya malik özündə bütün elmi hamilədir və hətta ki həm və ya, təki, və ya Yəni hamsında da haqq var və bizə haqqın itibə elənləri, biz mənsəbin itibə elənləri deyil. Yəni haqqın itibə elənləri və haqq harda olsa, dəl harda olsa, yəni, bizə də Ancaq yəni bəzlərdə, yəni söhbəti bizəndən idi. Firqə ilə məzsəbi bir tutulaydı. Yəni, firqə yəni etiqadı əqdəvi məsələlərdədir, amma məzsəb isə fiqi məsələlərdədir. Yəni onun gördə 4 dörd məzsəbin dördünün də ə, fikrə ə, rəyi ayrı olsalar da, ancaq onların əqidi nə idi? Əqidədə hamısının rəyi eynidir. Yəni hamısının eynidir. Düz bəzi məsələlərdə yəni Abani Fe rahmeullahın yəni iman barəsində yəni dörd məsəbə bir sıxlaq çıxıb, ə, amma 4 məsəb, alimləri və <gülüyor> eynələri də eynə olub. Və ən birinci də firqə də, nizə deyərlər, yəni İslamda firqə meydəmə gəlib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem önündən sonra, çünki Peyğəmbət sanın vaxtında yini, firqə meydana gələ bilməzdi, çünki Peyğəmbət sanısıyla həmin o ixtilafları, çıxnaşmaları son, son qoyurdu onlara. Yəni, gəlib o Peyğəmbət sanına xəbər çatmaqla, həmin insan həll ediydi, qutarı, çünki ayə var idi, hədis var idi, Allah, Allah sonra vəhiy edirdi, həmin insan da bildirirdi, fitnə aradan qaldı bilirdi və ixtilaflara yol verilmədi. Və ən birinci ixtilafda elə Peyğəmbər sallallahu sələmin ölkədən sonra başladı. O zaman ki, artıq sahabilər çanaşmaya düşdürlər. Bəzədir ölüb, bəzədir ölməyib. Bu ixtilafdan sonra ixtilaf gəldi. Yəni, ispat eləyən, özürə Peyğəndisən ölüb, razılaşdılar, avbək, dödu, xütbə elədi, bəyən elədi, aha, anladılar ki, Peyğəndisən doğrudan da ölüb. Sonra yeni ixtilaf meydana çıxdı. Peyğəndisən bunu harada bastıraq və ya da necə bastıraq. Yəh, Cündiyar paltarla və paltarsız, kəfənlə və kəfənsiz harda? Bəqidə yoxsa Ayşənin evində yoxsa məsciddə bu cür ixtilaflara düşdülər. Və düzdür, bunlar da yalnız kök vuruldu bunlara su, söhbətlər, yəni həll olunub, qutardı və nəcisə Peygəmbər yüdülər də, yəni onun cəminində də basırdılar və Peygəmbər Ayşənin evində basırdılar. Çünki yəni buyurub ki, "Əl-Ənbiya tutfan heyt məat", yəni bilərsə, orada dəfn olunurlar. Buna görə O ixtilaflar yəni sona yitdi. Sonra yeni bir fitnələr meydana çıxdı. O da yəni, zəkatı inkar eləyənlər və hətta ki, Musa Elimə Peyğəmbər Musa meydana çıxması fitnəsi idi ki, düz bunu da ağabəkə radiyalarının qarşısını aldı, hətta zəkatı inkar eləyənlərə qarşı yəni, qoşunu topla. Çünki Peyğəmsəm ölümündə artıq ə, Usama bin Zeydin yəni, qoşunu var idi yəni onu onların üstünə qoymuşdu. Biz onları şama tərəf göndərəcəyidi və artıq o boşunda qayıtdı və necə deyirlər, onları qarşı döyüşdülər, zəşəti inkar eləyinə qarşı döyüşdülər və bununla da ona son vuruldu. Yəni kəzzəb-i muselmə, yalançı muselmə öldürüldü. Östə onu necə vahşi, yəni vahşinin, yəni Peygəmbərin amisini öldürən vahşinin, yəni misəcinin öldü. Çünki vahşi o zaman ki e, Həmzəni öldürmüşdü. Sonra artıq İslam'a gələndən sonra, yəni o Pəyğəmbərə dedi ki, vahşi mənim yəni gözümə görsəm, çünki onu görəndə Əhmsini yadına salır. Və vahşi deyirdi ki, mən həmişə yəni pe peyğəmbəri görəndə peyğəmbərin arxasında dayanırdım. Heç vaxt üzbəyə dayanmırdım. Üzəbəyə biriləndə Pəyğəmbər yəni Əhmsini yadına düşür. Və Pəyğəmbər öləndən sonra vahşi öz ki, mən yəni elə bir şey edim ki, mən də yani diyor ki şeyin intikamını alalım yani ki başa baş olsun Artı Muselmənin fitnesi baş verəndə vəhşidir ki, həmen nizəsini götürür və deyir ki, mən də gedib onu ki, yəni ki, ça ki, yəni İslamda ən yaxşısı öldürməklə, həmçinin ən pisini öldürməklə, yəni əvəz-əvəz olsun. Və döyüş gedən zaman artıq vəhşidir mən axtardım Muselməni və deyir elə bir halda tapdım ki, məndə ona nizənə tutladım və nizənə tutuna gəlib baxdım, gördüm ki, o nizələ də dəyib ona, onun kılıncı yaraladı. Bilmədim ki, onu mənim nizəm öldürüb yoxsa həmin Yəni, qılımcılardan ölədir. Yəni, bu da belənçi də vəhşən, öz necədə borcun yerinə yetirir. Yəni, mus Gəzzə Musəlmən ölümü ilə artıq bu yalancı Peyğəmər fitnəsində sona yetirir və bununla belə sonra da Ömər radiyalanın xəlifəliyə gəlir Ömərinə baxdığında yəni fitnə, firqələr olmur çünki yəni Ömər radiyalan elə bir adam idi ki yəni haqqın yəni ona görə Peynəsən onu Faruk adlandırırdı çünki haqqla batıl ayran idi həmsinə Ömər radiyalan o da sədid, yəni diqqətli, yəni haqqda şiddətli idi ki şeytan ondan üzrə öndərirdi yəni Ömər radiyalan gedən yolu şeytan gedmir Peynəsən buyur ki, ya Sən getdin yolu şeytan getmir. Çünki bilinc şeytan Ömər bir yolda gedə bilməz. Yəni Ömər haqqı hiss və ona görə də şeytan Ömər ilə gedə bilmirdi. Yəni Ömər ayrı yolla gedir, şeytan da başqa yoluna gedirdi. Həmçində Ömər adlan da xüsusiyyətlərin biri oydu ki, naradən öz vaxtında, yəni ihtilaflara son vura bilirdi. Hətta iki nəfər ihtilafa düşdüyü halda onları bir otağa salırdı, bir rəyə gəlincə oradan buraxmırdı. Həmçində Ömər adlan vaxtı ə, Ömər adlan o baxırı görü ki bir neçə ayə yəni Ömər Rədilahın rəyi ilə üstlənib. Onlardan biri qiblə məsələsidir, ondan sonra müşriklər, e, bədrin müşriklərinin yəni öldürülməsidir, ondan sonra qəhicab ayəsi və başqa ailələrdir ki, görü ki hamısı Ömər Rədilahın yəni rəyi ilə. Çünki mən deyirəm ki, əgər mənim ümmətimdə mülihim yəni ilham olan olsaydı, o dil Ömər Rəlan olardı. Çünki Ömər Rəlan o haqqa yəni çatanla, çatan çatan idi. Ənvar ağa da vaxtında biri gəlib Ənvar ağadan bir məsələ soruşanda artıq Ənvar ağa ən dilvin qamçı ilə vurmağına, de ki, sən dil peyğəmbərdən soruşun, sənə bu dedi. Ağbəxtə soruşun, sənə bunu dedi. Məndən də bunu deməydi və Ənvar ağa onu qamçılayır. Sonradan artıq yəni Ömərin ölümündən sonra artıq xavar yəni fitnəsi baş verəndə gəlib ona deyəndə ki, bəs e, sən qoşulursan o bizə o deyilşəli Ömərin qamçısın izi qalıb hələ verilmir. Yəni ki, artıq ondan ibret almışdı. Bu əfsanədən ibret alınışdı. Yəni ömrünə qayğılanı baxdanda demək olar fitnə olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu yəni, əleyhi yəni, və səlləm, yəni Hüzeyfə radhiyallahu anhin hədislərində ki, Hüzeyfə radhiyallahu anh adlanırdı və Vənsan da ona, yəni bəzi münafiilin adını demişdi və ondan sonra bəzi fitnəçi sən demişdi ki, Hüzeyfə radhiyallahu anh bildirmirdi və sadəcə Hüzeyfə demiş ki, Əvmər, sən fitnə ilə, sən al, arasında qapısan və o qapı də deyilsinacaq. Yəni, orada, peyəmsən, demək ki, açılacaq, disinacaq, çünki açılanı bağlamamış, sinanı isə yəni, bağlama olmur. Və Ömr Rədiyalanı da sonu, yəni, Firuz, yəni, məcus Firuzun yəni, Ömr Rədiyalanı vurması ilə Ömr Rədiyalanı vəfatından sonra Osman Rədiyalanı gəlir. Və Osman Rədiyalanı da həqiqdən də yəni, düz xəlifəlikdə qalır, xəlifəlikdə haradasa e, bir neçə il, yəni haradasa uzun müddət qalır. O ildir yuxarı qalır. Ə, Osman Ədilanov həm də Osman yani, artıq yenə yəni, yaxşı səhabələrindən idi. Yəni o ölümdə, on, 95 yaşı bayırda, yəni artıq saqqalı zədə armışdı və Osman Ədilanov da həm də həyalı idi. Yəni Osman Ədilanov, Əmər yəni, kimi şiddətli deyildi ki, hər şeyi arasındakı. Yəni, Osman da çox hallarda keçirdi. Yəni hər dəfə ona gəlirdilər, bəs filan hakim, filan belə hakim dəyişirdi. Filan keç belə onu dəyişirdi. Yəni Daimand City cəmiat razı olsun deyə cəmiətin rəyi ilə, yəni məsləhət dəşirdi. Yəni cəmiət nə deyirsə oranı dəyişirdi. Xüsusən də Kufanın cəmiəti çünki Kufa fitnəkâr cəmiət idi. Ona görə hər dəfə onlar xəlifəlikləri dəyişirlər. Bəzi səhabiləri də böyükdən atırdılar. Öz rəhbə əmirlərini dəyişirdilər. Və baxılanda Osman əlham vaxtında necə Sabadlı, yəni bir Yahudi yəni İslama girir və artıq, yəni çünki İslama zahirən zərər vurabilmir və o İslama artıq yəni İslam adı ilə xəyanət vurmaq istəyir və o adına da İslamə gedir və nəticədə çox böyük fitnələr tövrədir. Yəni, o Şama, ondan sonra Misirə, ondan sonra Kufaya bu cür yerlərə gedir və oralarda Osmanın haqqında fitnələr yayır. Çünki bəzi orada e, məktubları da fıldaqlıq eləyirlər, çünki orada məktublarda söz dəyişirlər. Çünki Osmanın üzüyünü itir, yəni Osmanın üzüyü itir və onun üzüyünə də məktub yazıb xətin vırırlar. Çünki bir qrup insanlar gəlir orada. Orada başqa şey yazılır, orada təhrif edirlər, yəni bu cür hallar gedir. Həmçinin də bu günə yana də yanaşıq, Allah ibn Sabah necə ki Şaul polis, yəni Naslanlərin dinini köratmışdır. Çünki Naslanlərin, yəni bu yünkü bəzi əhkanlar ki var Naslanlərdə, o da üçlüydür, yəni Allah, ata, oğul, ə, yəni Allah, ata, oğul, yəni Allah, ata, oğul, yəni Bunlar bu üçlü ruhdur, ondan sonra 12 aposlu bu cür əqdələr ümumiyyətlər, nasırhanələrdə yahudilərdən gəlir. Çünki yahudi şəol polis iddia ilə ki, bu insanən yol yoldaşı olub və onun da özündə kitabı da var və bu cür əhkəmlən çoxu da ondan gəlir. Yəni o cür fitnələrə də, yəni nasırhanə e, dininin də körləmasında həmən yahudinin necəki rolu olur, həmsində İslamda da həmən yahudi Albulay bin Sabah, Yəni, çox bir olu olur, həmsin də bunun Abdullah İbn Saban düzü müasir, yəni, rafizlər bunu inkar eləsələr də, ancaq özlərinin keçmiş yəni, rafizli aliməri var ki, onlar iqrar edirlər ki, bizim əslimiz Abdullah İbn Sabadandır, yəni bu yəni, yalan deyib bu onların öz iştablarındadır. Yəni, çünki onlar bəzən onun rolunu deyirlər ki, belə bir insan olmayıb, yəni e, guya bu fantaziyada uldurulandır, əslində isə tarixdə bu olub, onun səfərləri də qeyd olun tarix kitablarında, haralara gedib, haralara yerinə fitnələri yayıb. O da çox batı əqidələr, töhrətlə müsamonlarisində, bax xüsusən də düs əhl-i beytə qarşı olan, yəni əliyə qarşı olan əqidələr idi. Bunlar hamısı yəni özündən gəlir. Çünki əslində elə e, var, Əlbədul Məcüd fit-təşəbbü yahud rafizə bil yahud. Başdır məcmuuz fi teshəbuh al-rafizə bil yahud. Yəni rafizlərin yahudlara oxşuğu iki ciltli kitabdır və bu kitabda artıq onların yəni oxşar xüsusiyyətlərlə yahafizlərlə yəni, yahudların bəzi oxşar xüsusiyyətləri var ki, onlardan da oruc açmaqdır, yəni qaranlıqda açmaqları və vaxt iftarın tezləşdirilməsidir və hətta ki, necə deyirlər 12 imam məsələsidir və başqa-başqa qaydələr başqa yəni, o, yəni necə deyərlər əhl-i beytdən, riyahlərdən gəlir. Həmçində ki, Əlinin peyğəmbərlərin yerində olması ideyəsi də, yəni Musanın hissəsi kimidir. Çünki, yəni o cür şeylər, yəni düz bəzi dəlillər də səhih olsa da, amma onlardan düzgün istifadə olunmur. Yəni bu cür hallarda başlığı fitnələri yaymağa, biz o ayrıca Rafizi fiqəsi ayrılmamışdır. Sayda bu cür ehtiqadlar yer etmişdi insanların Sonra avvelərin, yəni xəlifəliyin gələn zaman artıq اهلي الراجيلان هنون Həsən Hüseyin yox başqa oğlunun qolundan, yəni Əhləbeytə dəvət olundu. Əhləbeyt məhəbbəti meydana çıxdı, dəvəti meydana gəldi. Sonra onu onun dəvəti insan sonsuz olduğundan, yəni Şama Yardaniya yaxınlığında öldü və dəvətini köçürtdü. Deməli, o Əhlinin əslinə dəvətini köçürtdü Abdullah ibn Abbasın əslinə. Ona görə amavilərdən sonra Abbaslar yəni meydana gəldi. Düz bəzi iddialarda var, haqlı iddialarda da vardı onlarınla amavilər barəsində. Yəni xülasə, yəni Osman Əqranın vaxtında artıq belə olar ki, bəzi fiqələr başqaldırmışdı. Xüsusən də yəni Rafizi fiqələrinə, yəni etiqadlar meydan çıxışıdı. Ancaq isə xüsusən isə Osmanın vaxtında isə yəni Xavaris tiplər et yəni, meydan çıxmışdı ki, hətta onların fitnəsi sonda yəni Osman Əqran qətli ilə yəni, sona yetdi biz Osman Əqlaqlanın yəni qətli ilə sona yetməsi ilə artıq Xavarij filqəsi meydana gəldi və bu da İslamda ən böyük çıxan yəni firqə idi, ehtiqatları yəni birinci firqə idi ki, hansı ki onların ehtiqatlarında yəni böyük günah sahibi, yəni əbədi əbədi idi. Yəni bu dünyada böyük günərin sahib, sahib, əbədi cəhannəmli idi. Və onların ehtiqatlarından da biri yəni hakimiyətə qarşı çıxmaq, yəni hakimiyə zülm olarsa ona qarşı çıxmaq, ona qarşıyan yəni, çıxmaq və demək də öy hansı məni hakimə qarşı işçən eləmək, yəni mübarizə barmaq döyüşmək idi. Düzü bu öz yəni firqələr bölməsində inşallah onun haqqı daha girişdən çıxılır. Sadəcə bu, hübzədir ki, təmhiddir ki, qısa girişdir ki, yəni hamıda məlumat olsun. Və sonra da Osman Rədələni ölümü ilə, qətri ilə, yəni izə deyərlə, şəhid olması ilə sonra artıq Xavajə fitnəsi firqəsi meydana çıxdı. O cür eytiqadlar əyilədilər, o cür sifətlər onlarda var idi. Və sonra da Əli Rədiyələnin xəlifəsi dövründə Onlar demək olar ki, çox geniş hərəkətlər elədilər. Yəni hətta onların bu Osmanı öldürmək fitnəsi, yəni iki müsəlman firqəsi yaratdı. Yəni Şamdan, yəni Məddinənin arasında, çünki Əhli Rədiyəllahu an Şamda idi, e, Məddinədə idi və Muaviə də Rədiyəllahu Şamın yəni əmri idi. Osmanın vaxtında əmri qalmışdı. Həmçində o Muaviə Rədiyəllahu an onun Osman ələyin qan qohumu Və o da onun qanını tələb edən, yəni onu öldüyənlərin qanını tələb edirdi. Sadəcə əlinin qoşunun təhkib hissəsin çoxu, yəni xavar işlərinin olduğundan düz əli məsələyə görür ki, yəni müsəlman... E qüvvəti tam birləşsin, yə, tam rəyə gələndən sonra onları qəşbəyə aparılsın və əhlüsün ehtiqadı odur ki, haqq Əli ilə çünki Əli xətifə idi, yəni müəbbəd bəyt Yalnız və yalnız bu səhabələr haqqında, yəni olan bu döyüşlər, bu fitnələr o barədə də əhlüsün ehtiqadı odur ki, yəni heç kim artıq danışmamalıdır. Sadə biz bunu zikr edirik ki, tarixi bir məlumat kimi onlardan birincisi döyüşlər keçdi. Talha, Zübeyr kimi sahiblər, yəni, bu döyüşlərdə öldü və sonunda Əli öldürdü də. Yəni xəyanətçisini öldürdülər və Əlin ölümündən sonra da yəni necə yerlər Həsən gəldi. Həsən də 6 ay xəlfəlikdə qalanan sonra məsləhət oldu hakimiyyət verdi Muaviyə və Belənci də yəni Amavillərin də dövründə artıq yəni, necə deyirlər artıq e, Rafizi firqəsi yaranmışdı. Çünki artıq e, onlar e, Zeydin yəni Hüseynin nəvəsindən biri olan Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali, yəni onun nəslindən olan Zeyd, artıq ən birinci rafizlər ki, onunla bir döyüşə geləndə soruşlar ki, ondan yəni, Ali qabaqdır, yoxsa ki, Muaviyyə, yoxsa ki, Abu Bəkir ilə Ömər və dedik ki, biz deyir, Abu Bəkir Əməri, yəni, əlidən qabaq sayırıq və buna görə onlar ondan üz döndərdilər, o zeyddə qayıtdılar, onları dir ki, Rafatdumur, yəni, məni, Rafda, yəni, inkar eləmək üz döndərmək, yəni, deyir ki, məndən üz döndərdiniz, məndən üz, döndərin, üz döndərdiniz və bundan sonra onlar o filqənin adı Rafislər, yəni, adlandır. Və ondan sonra sabahilərin vaxtında, yəni bəzi, yəni necə deyirlər, e, Hind dövlətləri, sonra Rum dövlətləri alındı və onların da arasında o torpaqlar alınan zaman artıq orada deyirlər, fəlsəfə elimləri var idi. Yəni o kitabları başılı elmlə dönərməyə Ərəbinə tərcüm elədilər və demək ola ki, İslam tarixində də yəni əqidə, kəlam əhli, fəlsifəçilər, rey əhli demək ola ki, bu vaxtdan başladı. Yəni, əsas bu tərcüməsindən sonra İslam aləmində böyük bir firqəçilər meydana, meydana gəldi, sonra onlar da ayrıqlar, kulləbiyyələr, kəlamlar, fəlsifəçilər və yaxud da sifətləri inkar edilər və bu cür, bu cür adlandı və bu cür də artıq, yəni, davam elədi. Sonra isə bunlardan da, yəni, elm, əhlim edənə gəldə, o cürə gidərlər və onlar da kitablar topladılar, kitablar yazılar. O kitablar da İldənlə gecə-gecə-gecə insanlar oxudular, rəyi çıxartdılar və belə-belə də artıq firqələr, fitnələr çoxaldı və firqələr gəlib xeyləm, yəni sayı keçdilər. Ama bugün də həmən firqələrdən yəni, qalıqlar var, hətta bugün elə firqələr var ki, 10 əsrə olunur və əvvəl, 5 əsrə əvvəl olunur. Hətta bu, Qadiyani, Əhməd Əl-Qadiyyənilərin firqəsi var ki, o 1900-cü ildə yarandı, Hindistanda yarandı, yəni Rusla, İngilisə, Vahs Yəni ətdə firqələr qoymasan babəkşlər firqəsi deyəndə səhnə vaxtında yox idi. Yəni babəkşi olmaqla, yəni hicrətdən yəni, 1522 sonra meydana gəldi. Həmçinin məzdəkilər, həmçinin nuseyrilər, duruzlar, başqa-başqa firqələr çoxdur. Yəni inşallah tədricən yəni keçəcək. bu onun haqqında giriş idi və bir məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, niyə görə bu firqələr yaranır? niyə görə fırigələr yaranır və bunun səbəbləri çoxdur. Yəni düz zikilədiyimiz bu xırda giriş idi ki, yəni məlumat olsun ki, yəni gələn dərslərdən yəni inşallah yəni əhlüsünnə və sələflərdən söhbət açacağıq və yavaş-yavaş xavacilər sonra xavacilərin qolları, sonra rafizə, rafizənin qolları bu cür davam edəcək və gələn dərsimizdə inşallah yəni gələn 4-cü gün birinci olaraq yəni Riyad Usaylindən sonra yəni sələflərdən söhbət açacağıq ki, yəni onlar ə, Əsas firqə, yəni firqatı nədəcədir, əhsünə və cəmədir, haqq konularlandır. Ona görə birinci insan öz əqdəsin, mənhəcin getdiyi yolu öyrənməlidir ki, sonra da batılı öyrənsin. Baxımdan birinci, biz biz kimi və biz kimlərin yolun gedirik, bu onlar kimlərdir. Yəni, onu öyrəndən sonra, sonra isə o bir dəstərdə başqa firqələri keçirik. Və yeni bir mövzudan istəyədim danışım, niyə görə bu firqələr yarandı, nə səbəblər var idi Əvvəllə ən böyük səbəblər, əmri səbəblər, yəni bu firqələrin yaranmasında, yəni həsədin meydana gəlməsi Çünki Abdullah ibn Sabanın da, yəni bu e, fitnəni töyrətməsi o da həsəddən eləyir, yəni yəni İslama qarşı olan onun həsədi. İslama qarşı olan bunun nifrəti idi ki, o İslamı zahirən parçalaya bilmirdi və həsəd etmə. tərəfdən İslama nifaqdəsinə girdi və bu cür etiqada töyrətdi. Ən birinci, yəni bu firqə həsəddən çıxır və ikinci səbəblərindən biri bunların yəni e, inhiraf, yəni yolunu azmış yəni alimlərdir. Yəni, yoğmazmış alimlərdir ki, yani onlar yani bu cür səbəblərdən, bu cür səbəblərdən Yəni, necə deyirlər, e, asılıqda edirlər, tam ki, e, düzgün əqdədə olmalı, düzgün mənəzə olmadığı halda onlar təbliğ edirlər, camadlar topluluruz ətraflarına və nəticədə mənim camadım, sənim camadım bu cür, yəni toplumlar meydana çıxar. Və sonraki səbəblərlə biri odur, e, filqələn yaramasının səbəblərlə biri odur ki, insanın hakimiyyət, rəhəsət istəməsidir, sultanlığı istəməsidir. Yəni ki, insan, yəni adi insandır və tədizlən biləndə ki, mənim sözüm keçirməyəm belə, mən belə insanda başı rahatıq, yəni hakimə, sultanlıq bir özə ki, növ üçün mənim adam olmasın, növ üçün mənim cəmat olmasın və bu cür hala gətirib ağda firqəsiliyi yaparım, çıxardır. Allah subhantallahu, yəni, bizim ümməti qorusun o şeydən. Yəni, bu cür hallar gəlb çıxardır. Və sonraki səhvlərdən biri odur ki, insanın yəni, təşkəbirliyinin haqqı qəbul eləməyir və istəyir özü bir uzə bilsin. Yəni, Bu görə insanlar da var ki, məsəl istiq özü bir ruzə versin. Yəni mən tanığım deyə. Ona görə də e, görürsən ki, bəzə hallarda, bəz məsələdə beynə çıxıb, falan kəs tərəfindən, falan kəs tərəfindən gəlib nəsitlərini bilik haqqıdır. Amma onun bil haqqı tərk Niyə görə nə ona bunun adı hallansın, adı xeyr bu quş, quş. Sən də bu yəni kafillərin yəni, ki, onlar yəni bilə bilər, yəni bir məsələ yaradılar ki, nə var televizor, radio bunların adı yəni, İslamda da bu insanlar var ki, yəni öz ahdlarının hallanmasından istiləki vurursa vəsinlər, yəni qalsınlar. Və bu cür səbəb-səbərlə ümmetlə çox yəni, əsas səbəblər bunlardır ki, yəni, bu cür hallarda insanlar yəni firqəsi aparıb çıxadır. Və hər bir halda isə firqəsin ümmetlə bizə deyirlər e, məsəmmət olunuq qadağan olunub hətta fitnələr olduğu zaman insan firqəsi o firqəsi olmalıdır. Yəni fitnələr qoşan doşan e, e, fitnələr coşub çaşan vaxtı, yəni fitnələr elə zaman insanlar hökmə cəmaatla olmalıdır. Yəni məscidlə olmamalı, çünki Pensam deyir ki, "Yedullah al-əli cəmaəyin Allahın əli cəmaəti üzərindədir." Sonra Pensam bir dəcisə buyurur ki, "Yə ələ yəcəmə ümməti əl, -dəl -dəl -əl -məni. Məni, bir insan daima sağlamlıq hüququ üzərində olsun və cəmaatla olsun. Düzdür, yəni, bu o deməyə deyil ki, yəni gedib batilin yanında olun, Demim yox, cəmaat olu. Çünki əslında isə ə, həmçində firqələrin yaranmasının əsas səbəblərindən biri, yəni ahali hədisləri düzgün başa düşməmələridir. Ahali hədisləri olduqca tətbiq edə bilməmələridir. Ahali hədisləri siləflərin başa düşmədikləri kimi düşməyənlər. Çünki bilirsən ki, elə ahilər hədislər var ki, yəni 18-ci dərsdə də danışılır, gən yəni, əvvəlcə dərsdə danışılır ki, ümumiyyətlə insan bir şey bilməmişdən qabaq həmin məsələnin usulun əslinə öyrənməlidir. Çünki yəni Əlibərim elə bir rəyi var ki, "Dilmən lə ye aləm el usul, furu al usul." Deyir, kim ki bir şeyin əslini bilməzsə, o yəni o hər, ə, onun əslinə çata bilməz. Yəni, əsri olmayan heç vaxtı, əsrini bilmən adam heç vaxtı nəticəyə çıda bilməz. Niyə, nə deməkdir bu? Bu, deməkdir ki, bugün insan, məsələn, açır əllə, götürməcəm müasirlərdən biləkdir. Açır yəni, bazı Hüseymin kimsə kitabın. Baxı, Hüseymin deyir ki, filan adam kafirdir. Fulan kəs Ənsa o qardaşa nə isə demə, qardaş getsən, üslunu öyrən. Öyrən gör təkcifr nədir, təkcifrin neçə nöyü var, hansı məsələlərdə əhlüsünnə ittifaq edib belə küfr eləməyədə, hansı məsələdə ixtilaf edilir. Çünki elə məsələlər var ki, ümid ixtilaf edir, həmin adam kafird yoxsa yox. Amma sən gəl o ixtilaf olduğu zaman səyin qıtlafı qoy vərar, yox elə kafirdir, kafirdir. Kafirə kafir demək Bu səbəblə bilmədiyin qayda, bilmədin. Sən bilmədin o Useymin, İnbas, Fozan, Albani nəyədən götürdülər o əsasları. Sən bugün, gün, yəni özün əhli sünnəsan, elhamdullah, amma elə sözlədirsən ki, nəticədə Albani mürciə sayırsan. Və də ki, İnbasa Fransə deyirsən, Fozana da Fransə deyirsən. Halbuki sən o məsələni deməyə ehtiyarın yoxdur. O məsələ danışma ehtiyarın yoxdur. Niyə görə? Çünki evi ki, o evin fundamentu Gəl, ev dişməksin sən, gəl, düz yolda, yüzdən kubik tök, nəxadı, bir-iki mərkübətik, o ev nə qədər qalar, möhküm küləsi nə qədər. Və insanın əgər bir məsələrdə üslu, qaydaları, elmi əsasları yoxdursa, insan hər gibi cürbəc düşə bilər. Yəni, ona insan bir məsələdən danışmamışdan qabağa üsulları, qaydaları öyrənməlidir ki, onun o, nəyə əsaslandığını bilsin və nədən onun qidalandığını bilsin, bu insan o nədən götürdüyü misin? Yox, yəni, sən dəlil bilmirsən isə, əsas bilmirsən isə, sən əgər gəlib deyirsən ki, Useyin dedi falan məsələ, kafedə falan, şey kafedə, Almanın investimenti. Sən də muqallidsən. Sən heç bir muqallid təqlid edən yensənsə, sən heç bir şeyin əsasını bilmədin, usulların bilmədin. Və də aparırsan əsas məsələlərdən biri budur. Görürsən ki, eyni rəyli adamlar da eyni mənəzəy ilə gedə, amma görürsən ki, nəticəsə bu deyir ki, qamət idi, beləncə deyil, məndiram beləncidir. dedi. Sən də de, get oxu, öyrən, bəki sən də Sən qardaş, sən əlində var bir dənə kitab. Qamətdə var yüz yüzlərlə kitab, alidə var yüz yüzlərlə kitab. Sən bir yerdən oxuyub deyirsən, bir adamın rəyindirsən, qardaş onlar oxuyurlar, çox qolları cəm edirlər. Çünki insana halal olmaz, insan bir məsələ barəsində yalnız bir dənə məsələ oxuyub desin. İnsana görə bir məsələ haqqında xüsusən də ixtilaflı məsələ haqqında görə insan rəy demək istəyirsə, insana vacibdir ki, insan o barədə bütün ahədsələri toplasın. Çünki baxsaq, əgər sən zahirə danışmaq istəyirsən sə ayələr var ki zahirənsən kafir olmalısın. Çünki Allah subhanə deyir ki e, namaz qıl, oruç tut, zəkat və müşriyyədən olma. Bu nə deməkdir? Yəni müşəlman eyni zamanda zəkat də verilməlidir. Oruc da tutmalıdır, namaz da qılmalıdır. Sən bu dəkə namaz qılırsan, amma sən bu dəkə zəkat vermirsən. Çünki pulun çatmaq, gücün çatmaq. Sən oruç tutmursan çünki Ramazan deyilindir. Və onu mən bilirəm ki, sən tutmursan ki, Ramazan deyə. Amma sən zahirən hökum verirsən səndə sən o sifətlər tətbiq olmalı sən müsəlman azan. Yox sən ki, müşriksən. Və ya da ki, Peyyamızən deyə ki, müsəlmanla dalaşmaq fasiqliyidir. E, müsəlmanı söymək isə, e, müsəlmanla dalaşmaq küfürdür. Müsəlmanı söymək isə fasiqliyidir. Onda belə çıxır ki, sən müsəlmanla dalaşın, sən kafirsən. Belə olunmu əgər? Bu, muav Çünki Allah, heç biri. Çünki Allah s.a. qurancənin buyuruyor وَاِنِنِقْ تَدَلَى تَعِفَ تَعِفَ تَعِنِمْ لِمُؤْمِينَ Əgər deyik, iki müsəlman tayfadan bir ilə qarşılarsalar Və ya da bir hədisi də ki Mənim bu oğlum, yəni Həsən, deyik, iki müsəlman tayfasını bir ilə barışdıracaq Peymizən bu iki döyüşü müsəlman tayfaları arlandırdı Amma sən hədisin zahirinə görə deməlirsən ki Cəmu-yəli kisindən biri, hansı kafir oldu Sən onda burada nə deyə deyəsən, deyəsən ki, burada küfrə çatmayan küfürdür. Haradan çıxartmı sananda bu dəlli? Onun da alimlərin reynindən. Çünki ayı hədissəri bir yana toplayanda biz görürük ki, bəli, küfür iki yerə böyünür. Küfür o əmər ki, onu eləmən insan kafir olmur, küfür o əmər ki, insan eləmən insan kafir olur. Fasikli iki cürdür və ya da ki, günahlar da iki cürdür, böyük kiçik günahlar. Nifaq iki keçürdü? Əməli bir də etiqadı. Əməli deyə oldu, ni? Etiqad. Yəni, bir bitməsin gözün incəlikləri var. həb bir məscidə qaydalı üsulla və hansı ki İbn Baz, Useymin, Fozan bunları oxuyub öyrənənlər bu rəyləri verdilər. Sən bilmədin ki, küfrün neçə bölüdür. Hansı əmələ küfrə daxildir, hansı əmələ küfrə daxil deyil. Sən öyrənmədin ki, iki növü var. Xüsusi küfür, sonra şəxsi küfür. Sən öyrənmədin ki, alimlərin küfrləri, vəsifə görə var vəstə görməsən deyilir ki xabariçlər flan kəsrədir mütəxəssislər kabeləçidir Cəhminlər belənsin, burada vəsiflərdir. Sən öyrənmədin ki, yəni insanın elədiyinə görə ona şəxsi küfür var, nəyə vaxt ona küfür tətbiq olunur, hansı şərtlər var, hansı maniyalar var. Sən bunların heç birini öyrənmədin və sən bugün gələb deyirsən ki, meçid tağutdur, meçidin içindəkilər tağutdur, flan kəs tağutdur, flan kəs belədir. Flan kəs deyir ki, sən beləsən, flan kəs sən belədir. Hansı əsaslarla, hansı əsaslarla sən onu deyirs Yəni, əgər bu gün bəli, əgər bu gün də kimsə götürüb ya qaməd ya başqası, yəni təkvisi dəvətə aparsa idi burda sən kafirsən, o kafirdir. Buin dəvət olunmalı deyil. Azərbaycan da dəvət olunmazdı. Yəni bucun buc dəvətin alınması həqiqətən də peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin dəvət üsulunun tətbiqidir. Peyğəmbər əsasən də dəvətdə bucur başlamadı. Səmri səmri. Ensamda günşalığı ilə başladı. Peyğəmsam qəvmi incitti, tay cəmatini incitti. Mənimsə deməyisiniz ki, görüm belə olar. olsun. Beyram samı məkkədə incitdilər, Beyram sam ən axırında çıxdı məkkədən. Beyram samın səhabələri incitdilər, Beyram sam onlara səbir tövsiyə edirdi. Beyram samın səhabələrini işgəncə verdilər, mallarını oğurladılar, döydülər, öldürdülər, asıldılar, çarmıxa çəkildilər. Beyram demədi belə eləyin belə eləyin. Beyram getdi, demədi ki, Əmər Ömər, sən günə 7 Abu axşam başını kəs. Get orada bir dənə terror elin falan kəsib bıçaqlayın Bu hansı Beyram samın bu cür şeyləri işləri, ümumiyyətlə hususları sələfin başı düşmədiyi kimi düşməmək və peyğəmbə əsasən təhrif ilə kimi təhrif eləmək nəticədə aparıb fitnlərə, firqələrə aparsardı ki, yəni Allah sonunda biz onlardan qorusun və gələndə dəsin inşallah yəni əhlüsünnə və sələfin yəni firqəsinin yəni mənhecindən, əqidələrindən, sifətlərindən, onların getdiyi yollar və onlar kimlərdir, onlar haqq neçə danışılacaq düzün Allah bilir. və sallallahu əleyhi